Kapitola 21. první Dryšťa dumna bojuje s dronou. Pádovci při pohledu na zabitého Býmova syna, ležícího jako kopec na bojišti, ronili slzy zármutku K úžasu všech, všech Krišna vydal hlasitý bojový pokřik a rozesmál se. Tančil na plošině Aržunova kočáru, šťastně tleskal a pak se sezami v očích Arjunu obejmul. Arjuna na něho nevěřícně hladěl. Proč se o Maru Sudano, v takovýto okamžik raduješ? Naši vojáci naříkají žalem. I nás se zmocňuje zármutek, když vidíme na syna mrtvého. O, vševědoucí, řekni mi popravdě, proč se zpomátl. Tvoji nevypočitatelnost považuji za stejně neuvěřitelnou, jako vysychající oceán nebo kráčející horu Meru. Krišna položil příteli ruku na rameno a odpověděl. O, Dananžajo, opájí mě pocit štěstí. Když teď Karna vystřelil svoji zbraň šakty, můžeš ho považovat již za mrtvého. Kdyby bojoval se šakty v ruce, jako samotný kártikeja, nikdo by se mu nemohl postavit. Příznivý osud ho připravil o jeho neproniknutelné vrozené brnění a teď i o střelu kterou za ně výměnou dostal. Nyní se podobá rozuřenému jedovatému hadu, omámenému mantrami, či vyhaslému ohni. Krišna řekl Arjunovi, že od té doby, co se doslechl, že Karna dostal šakty, se dělal starosti, protože zná strašlivou sílu té zbraně. Ani Arjuna by ji nedokázal zastavit. Teď byla její síla pryč a Karne ji po druhé použít nemůže. Arjuna pohlédl na gatotkaču. Šakty určitě musela být něco zvláštního, když skolila tak mocného rákšasu. Proč tedy Karna proti němu nepoužil již dříve? Když Krishna viděl Arjunův nechápavý výraz, poznal nač myslí. Řekl. Každý den driteráštrovi synové radili Karnovi, aby však ty použil a zničil tě Opartu. A on byl pevně odhodlán to učinit. To já jsem jeho záměry mařil. Tím, že jsem tě držel v jiné části bojiště, jsem mu nedal téměř žádnou šanci ji použít. Neustále čekal na svoji příležitost a netrval by dlouho a střetl by se s tebou v boji muže proti muži. Teď už se tohoto souboje obávat nemusíš, opárto. Arjuna si uvědomil, že ho muselo zachránit něco víc, než jen Krišnova taktika. Karnovi se určitě naskytli příležitosti zbraň vypustit. Jeho inteligenci a paměť musela zmást na duše v srdci. Páduv syn hleděl úžasle na Krišnu. Když si přeje někoho ochránit, jak by mohl být takový člověk zabit? A když si přeje někoho zabít, kdo by ho dokázal ochránit? Judištěru Gatotkačova smrt zarmoutila. Seděl na plošině svého kočáru Alkala. Býma, přestože měl sám srdce rozervané zármutkem, se ho snažil utišit. Krišna přišel k Judištěrovi a řekl. O, synu Kuntý, nepodávej se v tak osudnou chvíli žalu. V této děsivé noční hodině naši řvoucí nepřátelé jásají a opět na nás útočí. Když tě naši muži vidí sklíčeného, sami ztrácejí odvahu bojovat. Judiště si rukama utřel sezy. Ty nikdy nestrácíš ze zřetele vznešenou cestu povinnosti, okay, o O tom, že musíme vytrvat v bitvě, na vzdory nepřízní osudu, není pochyb. Když si však vzpomenu na tu spoustu úsluh a laskavostí, které nám Bímu v syn prokázal, bolí mě srdce. Ten hrdina mocných paží nám byl odán a položil život v naší službě. Náklnost, kterou k němu cítím, nebyla o nic menší než ta, kterou chovám k sahadévovi. Zlotřilý sůtův syn ho zabil před našima očima a také se přičinil o Abimanyovu smrt. Judištěra během svého hovoru s Kryšnou upíral pohled do noci. Kolem padlého či stále zuřila bitva. Bylo vidět karnův osvětlený prapor, jak se pohybuje v pánovských řadách, a na všechny strany od něho létaly ohnivé šípy. Výraz Judyšťurovi tváře stvrdl. Král vstal a chopil se svého luku zručně vyřezávaného rohu posetého zářícími drahokami. Když orýžděl, vykřikl na kršnu: Karna a drona ničí naši armádu, jako dva šílení sloni porostrá kosí. O kéšavo, mám za to, že přišel čas, aby zemřeli. Sám vědu Karnovi vstříc. Již dále nesnesu pohled na jeho odvahu. Zdá se, že Arjuna ho zabít nechce a tak to udělám sám. Judištěna nařídil Býmovi, aby se pustil do boje s drónou a jeho podpůrnými jednotkami a pak poručil svému vozatají, ať ho zaveze ke Karnovi. Když stroubením na lasturu a drnčením těti vyodjel, Krishna řekl Arjunovi: Hle, Tvůj úctyhodný starší bratr jede pod vlivem hněvu vstříc Karnovi. Není správné, abys mu dovolil bojovat se sůtou, jehož si přísahal zabít ty sám. Arjuna řekl Krishnovi, ať pobídne koně a rychle násaduje Judištyru, ale právě v ten okamžik spatřil Vyasadevu, který se objevil na bojišti poblíž Judištyry. Král zastavil kočár vedle mudrce a sestoupil z něho, aby mu složil poklonu. Diasadeva se dotkl jeho hlavy, aby mu požehnal a řekl. O nejpřednější z baratových potomků, jaké štěstí, že Arjuna stále žije, přestože se s Karnou v bitvě již několikrát střetl. Šakty, sníž Karna zabil gato odkačů, byla určena Arjunovi a jen díky příznivému osudu ji proti němu nepoužil. Kdyby mezi Karnou a Arjunou došlo k vážnému souboji, určitě by ji použil a tebe by stihlo velké neštěstí. Gato tkača předtím nezachránil. Rákšasová smrt byla dílem osudu. Nepodléhej hněvu ani žalu. Všechny bytosti v tomto světě musí zemřít. Můdrec judištěru utěšil a řekl mu, že válka je téměř u konce. Od nynějška za pět dní vláda nad zemí připadne tobě. Medituj ocnosti. Zaměř mysl na trpělivost, dobročinnost, pravdu a askezi. O synu kunti, vítězství vždy následuje spravedlnost. Můdrec utěšil judištěru a potom zmizel. Pádovský král, jeho ženěv opadl, zavolal Dryšťa dumnu a řekl mu. Čas, pro který se zrodil, je tady. Idi a zastav v bitvě mocného drónu. Právě pro tento účel si vystoupil z ohně, ozbrojen lukem a mečem a oděn v zářícím brnění. Okamžitě zaútoč na drónu. Neboj se, nech tě doprovázej šikaný, dvojčata, Tvůj otec Drupada, Vyráta, sátjaky a všichni Pánčálové a Kékajové. Sraž učitelek zemi a ukonči tuto příšernou válku. Arjuna přijel Kjurišturovi, který mu řekl. O, Dananžajo, nyní vidím, že jsi byl zachráněn před pohromou. Naším jediným ochráncem je Krishna. Teď jdi a vynalož všechny svoje síly, aby zničil karnu. Vryšťa dumna výjíždí proti učiteli. Na poli zbývají jen čtyři nebo pět a Tato válka již nemůže dlouho trvat. Oba bratři se rozhledli po bojišti. Právě minula půlnoc a vojáci byli unavení. Někteří ulehli ke spánku tam, kde právě bojovali, neschopni pokračovat. Jiní bojovali dál a oháněli se zbraněmi divoce kolem sebe, přestože je oslepoval spánek. Bojovníci padali mrtví a jelikož únavou téměř ztráceli vědomí, ani necítili rány, které ukončily jejich život. Arjuna, který viděl jejich stav, věl mezi ně a zvolal. Všechny vás přemáhá dřímota. Jestli chcete, můžete zanechat boje. Odložte zbraně a lehněte si. Až výjde slunce, můžeme v bitvě pokračovat. Vojáci chválili Arjunu za jeho soucit, přestali bojovat a ulehli k odpočinku. Celé bojiště postupně utichlo s tím, jak se muži ukládali ke spánku na zem nebo na hřbety svých podřimujících slonů a koní. Jiní si lehli na plošiny svých kočárů, sluky a meči položenými vedle sebe. Ve světu měsíce zářily šperky s pánkem z nehybnělých mocných bojovníků a jejich zvířat. Pole vypadalo stejně překrásně jako dílo zručného umělce. Obloha se postupně zbarvila do ruda a zpoza východních kopců vyšlo slunce. Když ozářilo bojiště, vojáci se probudili a opět vstali, aby se pustili do bitvy. Obě strany byly stále promíchány na místech, kde se odehrál poslední boj. Vojáci se protahovali, protírali si oči, klaněli se východním směrem a modlili se k Bohu slunce. Poté nastoupili na kočáry, chopili se zbraní, seskupili se do svých oddílů a čekali na rozkaz k dalšímu boji. Dur na byl proti nočnímu odpočinku, ale ostatní kurovští velitelé s ním nesouhlasili. Chtěl využít výhody získané gatotkačovou smrtí. Obří rákša se totiž svým pádem zabil tisíce bojovníků, čímž vyrovnal šance obou armád. Durjóda nazuřil, že kurovci nedokázali získat převahu, když k tomu měli příležitost. Odebral se k drónovi a řekl ostře. S naším oslabeným nepřítelem si neměl mít nejmenší slitování. Neměl si dovolit našim vojákům, aby následovali Arjunův v příkaz. Opakovaně jsi pánov sešetřil. V tom spočívá moje smůla. Drona vrhl na prince hněvivý pohled. Jsem zde, stále oděný v brnění a snažím se zabít tvoje nepřátele. Udělám vše, co síla mých paží dokáže. Přesto nevidím žádnou naději, že pánulovce a zvláště Aržunu porazíme. Jestli se k nám přiblíží v hněvu, všichni se rychle odebereme do sídla jamaráži. Je možné, že tuto pravdu nechápeš o králi, když ses o ní tolikrát přesvědčil na vlastní oči. Duríodana, rozněvaný tím, že drona opět chválí pánulovce, odpověděl. Stěží přitom dokázal ovládat svůj hněv. O učiteli, dnes s pomocí dušásany Karny a mého strýce Šakunil v bitvě Arjunu zabijí. Drona se zasmál. A ti ti osud příznivě nakloněn o potomku To je slova jsou hodná pošetilce. Který troufalí kšatria by se odvážil bojovat s Arjunou, stojícím s Krishnou po boku, a s v ruce. Vrátil se někdy nějaký muž živ a zdráv, po té, co ho vyzval? Bez pochyby ti chybí rozum. Všechny podezíráš, si krutý a káraš ty, kdo ti pomáhají. Jdi tedy a bojuj. Prokaž pravdivost svých vásavých slov v bitvě. Mnohokrát si prohlásil, že pánovce rozdrtíš. Dnes uvidíme, jak svoje tvrzení dokážeš. Vezmi svého strýce, který dává přednost boji kostkami a nadutého karnu a postav se Arjunovi a jeho bratrům. Támhle na tebe čekají. Jdi a učin, co se od odvážného kšatří očekává. Užil si z tohoto života dosyta a díky obětem a rozdávání milodarů tě netíží žádné dluhy. Nic ti nestojí v cestě. Jdi a neohroženě bojuj. Drona se odvrátil. Nic ho nebolelo víc, než boj v zájmu tohoto namyšleného prince. Jakých hříšných činů se v minulých životech dopustil, že teď musí stát na Durjodanově straně proti pándovcům? Drona přijel ke zbývajícím churovcům a vydal rozkazy k boji. Bojovníci zajásali, zatroubili na lastury a rozezněli bubny. Potom se pohnuli jako jeden muž směrem k pándovcům. odhodlání položit v boji život. 15. rána bojoval dróna s Drupadou a Virátou. Oba panovníci stáli v čele armád Pančálů a Chediu. Dróna je nebral na vědomí a pustil se do pobíjení jejich vojáků. Netrvalo dlouho, a způsobil mezi nimi strašlivou spoušť. Za méně než půl hodinu zabil pět tisíc bojovníků na kočárech. Pánovcům připomínal oheň. Ať zamířil svoje zbraně na kteroukoliv stranu, porážel pánovskou armádu na hlavu. Když vypouštěl svoje planoucí šípy, nikdo se mu nedokázal postavit. Skupina tří pančáských princů, synů Drišta a Šikandýho, na dronu hrdině zautočila. Zasáhli ho stovkami hrozivých šípů, jim to však neotřáslo. Olíza si rty a všechny tři prince srazil šípy s ostřím jako břitva, až padly po hlavě na zem. Drupada a Viráta napadli drónu s obou boků. Přivedli ho do úzkých dlouhými šípy, které jim na plošině kočáru otřásly. Drupada mrštil rychle po sobě deset oštěpů a poté vystřelil deset šípů s planoucími hroty. Drona je všechny rozstěl a zasáhl Drupadu třemi šípy do hrudi. Drupada po nepříteli rozvněvaně mrštěl pozlacenou a drahokami posázenou šipkou, ale drón jí svými šípy rozsekal na kusy. Dróna se rozhodl zabít svoje protivníky, kteří sami zabili tolik kurovců. Vytáhl několik ocelových šípů s půlměsícovým ostřím, pronesl mantry a vystřelil. Šípy utěly Drupadovi a virátovi hlavu. Když oba staří králové spadli bez života ze svých kočárů, Drona se opět pustil do pobíjení jejich armád. Drišta Dumna, který byl svědkem smrti svých synů a otce, zařval na svoje vojáky: Napadněte dronu! Ať každý muž, který se dnes odvrátí od drony, přijde o zásluhy za všechny svoje zbožné činy. Duriodana, pozbuzený tím, jak drona zabil oba pánovské generály, Mu přijal skarnou a šakuním na pomoc. Duryodonovi zbývající bratři také obklopili drónu, aby ho ochránili před útokem. Kurovští bojovníci věděli, že drižta dumna teď vynaloží všechny síly na to, aby naplnil proroctví, které říkalo, že drónu zabije. Býma byl při pohledu na drónu ničícího pánovské jednotky bez sebehněvem. Přijel k Dryšta Dumnovi a ostře ho oslovil. Který muž, považující se za kšatriu, by stál stranou a přílížel smrti svých synů a otce? Proč se nedržíš svého hrozivého slibu, proneseného na shromáždění králů? Támhle stojí tvůj zapřísálý nepřítel jako posvátný oheň, jeho špalivem jsou šípy a šipky a úlitbami těla mužů. Jestli ho nezabiješ, tak to učiním sám. Ustup. Pošlu toho starého bráhmanu okamžitě do sídla jamaráži. býma odjel od Dryšta Dumny a vrhl se mezi kurovce. Jeho příjívali šípů smetli bojovníky, kteří se mu postavili. Dryšta Dumna, na něhož býmova kárová slova zapůsobila, ho následoval ve snaze provojovací cestu k drónovi, jehož nyní obklopoval značný počet kurovců. V zádech měl pánovské oddíly a obě armády se smísily v zuřivé bitce.